homosexualen arteko biezkontza biar Euskal Herrian. Endaian eta miagitzen, hori loturik, ordu gu sortu polemika, baditu salaketak eta sustengoak ere, sustengo eta nipago euskal Herriko euntairorgoi ausapesetarik, amost batena. Biraileko jendiak joan dira, angiluti katzo, baina nestira urgun joan, baina musurrolen plantatu dira, jangrene ausapesaren baimenarekin igande haratsalde Eta baiona eta donostiarteko bidia berroi eta berroi eta mar kilometrak oren agabe, trein bat oren erdiguziz, hori da, Euroiriaren mugaz agentziak atzo presentatu proiektua laguntza galdatzen die, euskal gobernua eta akitaniari. Aro edi garen berrikatian dira. Bai, aro edi garen lanuak ere bali madira, hiru ondoko egunetan ez dugu, ez dute euririka aipatzen iguzkia eta temperaturak gaukko hoita saigradoko temperaturak biarko hoita bost eta hoita hamarradoko temperaturak ere igandeko, ortsantzek raskadak lagun igande hastiriko hastan. Jean-Michel Kolo arrangoitzeko ausapesak polemika bizia sortu du bikote homoseksual bati eskontzai e refusatuz, legea aplikatu behar duela oiukatzen du Lebasko elkarteak eta beste elkarte eta soziala sozialainitzen sustengoa eskuratu du Lebaskok diputatu eta senatari ere gaitzesten dute arrangoitzeko ausapesaren jokamoldea. Alta sustengatzeileak ere baditu, Jean-Michel Kolok, eskontzaten entzat legearen kontra askarki mobilizatu diren manifportuz kolek El tiburina eta markahieta pespikuarena adibidez bai eta ere mer pour l'enfance deitou au sa pes baina nestira denak legea ez aplikatseko preste pandika ramide eta euskaleriko e un taberruita meretia izenpetua dute mer pour l'enfance kolektiboana Hau sortu zen, frantxes gobernuak ezkontza denentzat legea mahaingainian eman zuelarik. Gerostik legea onartua izan da eta aplikatzeko da. Ausapes kolektibo hojen webgunean, ahangoitzeko ausapesari sustengua erakutsia zaio. Alta, ezute denek batek giten Jean-Michel Kolorekin... Muzkiliko oragarreko eta siburuko auzapezek adibidez, chaque bereko bikote bat ezkonduko dutela galdea ukaiten baldin badute, ajerazitu dute. Legea aplikatuko dutela beraz. Ez da izen artean, baina Jean Grenet, bai honako hau zapesak ere, berdin ikusten du. C'est un probleme de conscience pour lui, mais moi, pour moi, hor conscience, il y a le fait qu'il y a des lois dans ce pays et qu'à partir du moment où elles ont été votées, eh bien, il faut les appliquer. Voilà, euh, c'est comme ça, ça plaît ou ça plaît pas, c'est ainsi. Ez kontza, asoan esku, utz lezakete beren aldetik, izpura edo urunako hau zapesek. Eta funtzion Jean Grenetekere. Parce que je fais pas de mariage. Alors donc dira mieritzen di libre retraite nenda leena estelle nospatzen atraleko biontan onotik yamachitza la berrien de yakausa pesaka atraleko irun trairu ke ditu bi gison Minuta bakar bat egunean hori da, Franz Televizion taldeak uzten ustendion tokia gure mintzairaren alde bermatzen den Euskal Konfederazioak kesu Franz Televizion taldearen kontrako errikurtsoa eman du, Pariseko ausitegi administratiboan Euskalari eskaintzen dioten lekoa tipiegi delakoan, berdintasun prinsipioaren ez respetatze bat dela diote. Egunero minuta bat eskainiz, urte oso batez bi horren eko lekoa emaiten dio Euskalari Franz Televizion taldeak Franz taldeak esestatuko beste lugalde izkuntzeri baina ainitzez gutiago eta atzutikunat Bilbon iragaiten da munduko auzapezen edo alkarteen Biltzarra gertakaria ondia da bizkaiko iriburuaren tzart, mundu zabaleko berroita amalau estatuetako berion eta berroita amar bat ordezkari bildu dira geroan hiriak jasangarriagoak izaiteko egin gogoetatuko dute Bilboko garapena eta beste hainbat iritako adibide zehatzak aurkeztuko dituzte Hor dira beraz besteak beste, adibide batzonen maiteko, Eruxia, eh, e, Ego-Afrika, Mexiko, Tunisia, Egipto, Austro, Australia, Kolombia, Argentina, Indonesia, Kongo ed, edo Uzbekistaneko hau eh, zapesak ere. Eta igandearte egoiten alko dira piraiako jendiak baionako musu joleko parkean, oraiarte angilun egon diren behoita amarkarabanek, atzo haratsaldeko lauak zuten azken epea Tokiuri usteko, eta baionara turbildu dira auto geien ibiltzen den ten sekulako sekolako sortuz baionatik iribururako bidean intzagetan alada guk keztuko grenea uzapetsa eta ikusi, bertarat igorri duen poliziak bakarrik entzun ditugu Oroitaraz dezagun atzo atxaldeko lauetan finkatua zutela azken epea angelun okupatzen zuten terrenoa usteko, beste tokirik ez eta Baionako Musoholeko parkera turbildu ziren 50 bat karabanak inguruko bide guztiak blokatuz bideetan auto gehien ibiltzen den momentuan sekulako hilarak gertatu dira Baiona txipitik eta San Leongo itzulgunetik hiriburu doasten bideetan. Azkenean 7akirian, auzapesaren manus polizia jakinarazi die bidaiakoi jendeei, igande arte uztendiela baimena horregoiteko, entzun dezagun Steve bidaiako jenden burua. Et eh bien l'issue comme vous l'avez entendu est en présent, madame le commissaire responsable de la police, après avoir dialogué avec la mairie, nous accorde le droit de stationner jusque dimanche 14h ici sur le site où nous allons aller De Moussrolle. Mequi guziak karabanaguziak parkean sartu dira zailtasun ainitzeekin egia erran, pentsea biziki bustia baitzen. Erran bezala igande atxaldeko bietarako lekutu beharko dira hortik. Anartean San-Joñe Baionako auzapesak espultzio prozedura bat abiatu duela adierazi ditzu ere poliziak. Eta beste ez daba den mentura bada orainoa fera Unekin, hasteundakuntan beste iru honbat karavana kostalderat etor diteizkela Haipatzen baita <totipen> Trenetako langile kaskar erakutsi dute atzo ez dutela. Tren txarearen aldaketarik nahi, gobernuaren reforma sedeari ezetzeran dute. Gehien goan, greba mugimendua biziki jarraikia izan da atzo. Arrundt tren gutxi bilidira. Reforma hori igarraioen ministroak ustailondarian presentatuko du. Ministroen kontseiluan eta trinetako greba uh, segitu da goizuntako zorziak arte. Euroiri Express, Donostia eta Bayona lot lezazken proiektua orka, orkestu duteatzo Bayonan, Euskal Euroiriaren mugaz gaindiko agentziak bultzatu proiektua da, eta Akitania Eskualdea eta Jaglaritzari Deialdia Luzatu Diete, Desmartxan parteide izan ditezen eki herremondigi. Paperaren gainean oso polit gelitzen bada ere, orain paperaren gainean baizik existitzen ezten proiektua da, aspaldikoa gainera. Bai hona eta donosti harteko behogitamak kilometroak, ordu bat baino denbora gutxiagoan lotzea, oren erdiroko tren zerbitzuarekin. Jon Peli irigoen, gipuzkoako furu aldun diko mugaz geindikoa gemanen sailburua. Faltan botatzena pertsonen arteko korridore bat, edo pertsonen arteko e, lotura egingo duena, ez? Bidea erraztuko diguna, egoaldetik e, iparaldiratortzeko. Baina gaujegun, bere alakoan ez da posible. Hain zuzen, Espainiako eta Frantziako trinbide zabalerak desberdinak dira. Horregatik, Eusko jolaritza eta Kitaniako eskaldek kontseiluari deialdia egin diete. Ba, beraien eh, laguntza, beraien eskumenadenez, ezinbesteko adeilako, hau martxan, martxan jartzeko alik eta askarren ez. Zara, ere gure aritik datosela uste dugu eta uste dugu horrek ekarreko dabala ba, askart, askartzea prozesu guztiago ez. Eta benetan hainbeste urtetan amestu dugun eh, proiektu hau eh, bideragarri egindadien. Zehazki, Bilbo, Donostia eta Gazteiz uko dituen Euskal Lirekoaren proiekuan ikusten dute konpunbidea. Donostiatik hendaierara arteko zatian luzatzen bada, bimila hamazazzpiari begira biz sare horien interkonexioaren muga tekinikoa desagerrtuko da. Horregatik, proiektua bideragagia dela uste du Z bene baiunako uzapeztak. Do en 2017 un obtacle majeur a la realiza de ce pro. Egalman, que... Hortaz gain, errepideetan, autoen saturazioa ikiziteko modu bat ikusten du. Bai eta donostia, prezio merkean eta denbora laburrean lotuz. Gajeio arduraduten erakundei, deia luzatu die, euro iriaren eskaera kontuan hartu eta proiektuarekin bat egin dezaten. Eta bestalde ibaialde elkarteko kideak Quebecerako bidian dira Indianoak 2008 izeneko ekspedizionia Eldudan aste hartian abiatuko baitute Angeluko ibaialde elkarteko Eta Montrealeko Euskaletxeko kideak Arbaso bale iztarien urratxetan ebiliko dira Zen Loran Ibaian gaindi Bostion kilometro egin handituztea raunez Troa pistol herritik Montrealerat Iruazteko piraia eta egun guziz Euskal Kultura Quebeciarekin partekatzeko parada, geldi aldi bakoitzean euskaldantza, musika, kantua eta sukaldea ohoretan izanen baitira indianoak izaneko bigarren ekspedizioa da lehena, dola amagukte egintzuten 2008a iruana Eta pilotan eskuzkan peio lagalde azpandarra eta antion amulet amikustarra berezkoekin hariko dira emendigoiti, beren galdeak onartu ditu Frantziako Federazioniak. Ala ere, 2008ko munduko xapelketa arte amatur bezala atxekiko ditu Frantziako Federazioniak, jakin behar da, amaturrek baizik ez dutela munduko xapelketan parteak zenal, Meksikon iragaren dira ondokoak, 2008ko buruilaren amekatiko goita baterat, eta laro goita emez orzitikunat, Meksiko... Si dituzte dit titulu c'est trinke de cotit tout nahi gousier titulu batzu berriz eramana la galleta amuletenne doainen baitan konfiantsa adu el buru ren gauzatzeko federasioniak bez munduko chapelketakin guineta beresco etran pasatu codile la eta eh, la galleta eta amuleta etaratsaldi untan cuchaban trofeo aren bigaren do b big finalerdiak ori donivanel louis sunen ricobesten Hatzalde untan, Zaspi untan, Mikael González eta Ander, Antsia, Peioteli eta Bixente Laskanoen kontra eta ondotik Gregoria Gireta, Herve Bonet-Belts, Bixente Elgert eta Mikael Palomessen kontra finala bera, Zorzigunen Burian, eh, Ludan Ortsialian, Jokatuko Delarik